Slavoslovia a 41. Către Tatăl Ceresc pentru binecuvântare. Aleluia, slavăție, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ochiul tău pe noi, ca pe fii împărății ne-a cercetat și ne-a văgheat. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim fiindcă să-ți slujim ca pe fii împărăției ne binecuvântat. Aleluia, slavă-ți, Tată, Celes, iubim și-ți mulțumim, fiindcă din iubire calea în Dumnezeire, în Duh, ne-a arătat și pe ea ne-a îndrumat. Aleluia, slavă-ți, Tatăl iubim și-ți mulțumim, fiindcă jertfele și prin noastrele noastre le-ai primit, le-ai gustat și te-ai bucurat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin Fiul cel iubit legământul noului testament ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl ibim iubim și mulțumim, fiindcă în sufletul nostru, uscat și secat, pentru noi bunavestire îngerul tău a strigat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim. Fiindcă prin Fiul celibit iertare și binecuvântare ne-ai dat, Aleluia slavă-ți, Tată, Tatăl le iubim și mulțumim, fiindcă neamul nostru, ca pe lot din lumea păcatului, prin Fiul l a iertat și l a ridicat. Aleluia slavă-ți, Tată, Tatăl le iubim și mulțumim, fiindcă în fântâna acea seacă a inimii noastre, isteria legii iubirii a adunat. Aleluia slavă-ți, Tată, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim fiindcă pe muntele tău la față ne-ai schimbat și prin poarta iubirii am intrat.